Вишиковані в колону по одному, сюди сущим, діяльним, незамінним бермутом, режисером нового спектаклю після спектаклю. Попереду повнощока молодиця несе нарушникові коровай. За нею з бакетом жоржин у руках ступає голова Пакульського колгоспу. Чортів бермут, навіщо він потяг на сцену ще Юрка Бублика? По очах же видно, як регочаться подумки. А за Юрком Бубликом, з яким я просидів на одній партії сім років, поки не перебрався до Мрина, черетала розповніла вчителька моя. За вчителькою – мачуха. І ще з десяток односельців. І ось уже Ярослав Петруня. Цілує коровай, підстрекіт кінокамери і клацання фотоапаратів. Пакульці вишиковуються на сцені, і вчителька розгортає папірець, на якому текст її промови Написаний Іваном Івановичем, Шановні товариші, щойно відбулася велика культурна подія в житті нашого краю, вистава за п'єсою нашого шановного земляка, відомого письменника Ярослава Петроні. Ми знаємо і глибоко вивчаємо його прозові твори, а з драматургічною творчістю Ярослава Петроні, познайомилися вперше. І треба відверто сказати, шановні товариші, що знайомство це було радісним. Новий твір, присвячений нашому сьогоденню, тема та ідеї його глибоко схвилювали наші серця. Бублик стояв за два кроки від Ярослава, дивився йому в обличчя і підморгував одним оком. Все. Досить. Більше жодного слова про спектакль після спектаклю. Про спектакль режисера Бермута